Abrimos a portada de recomendaciones con una verborreica y deliciosa comedia francesa o estilo de Woody Allen, un filme que reflexiona sobre afidelidad o amor fraternal o de seso y amizade. He tenido varias aventuras y la verdad es que no me hacen soñar. Veréis, es un poco como la escalada, ¿vale? Y eh, bueno, hay gente a la que le encanta, pero a mí me da vértigo. Así que, sí. ya no queres hacer el amor conmigo nunca más Mira, si te soy sincera, nunca he estado enamorada de Eric ¿Estás bien, Bueno, pues, tres amigas de Manuel Mouret Conta a historia de Joan Que xa non está enamorada de Víctor E sufre por eh, non estar e ser honesta con él Alice, o xa mellor amiga tranquiliza asegurándolle que ela mesma non sente paisón pola súa parella Eric e con todo a súa relación vento en popa e ela ignora que el ten unha aventura con Rebeca, a súa amiga común. Como ven un bolío que en plan de comedia podemos ver óse ás oito e ass de media no Cineclube Carballiño no auditorio Manuel María. Isa no cine comercial unha secuela, en este caso asinada por Nía da Costa, 28 anos despois o Templo dos Osos. Osos.sto é es un monumento a los muertos. Entonces, todo isto é es cosa tuya. Así es. Eres Lucy Lucy Te refieres a Lucifer? Si. Sí. Bueno, pois pues o Dr Kelson, interpretado por Raz Ciernes, bese envolvido nunha nova apocalixi no mundo zombi. Os infectados xa non son a maior amenaza para a supervivencia e eh? a inhumanidade dos sobreviventes que pode ser ainda máis extraña e aterradora a veces un se pregunta con todo o que pasa no mundo si non estaremos gobernados por esta clase de zombies. unha secuela entretida para os fans deste tipo de filmes que mm, compoñen e rematan esta grella comercial da cidade con Polo Lebre e o Sequetro da Marmota unha animación belga sobre Polo Lebre e os seus amigos nunha nova épica aventura en busca dunha misteriosa marmota bueno. Na apaenante. Tamén na provincia eh, destacamos vida privada por exemplo. Se me ha ocurrido algo Gavi e quiero que te lo tomes en serio Sí, ¿Sí? Bueno é sobre mi paciente Todo o mundo tiene secretos Es la tercera sesión que falta sin avisar Paula. Después bueno pues, sesiones, Rebeca, Rebeca Zlotroski interpretada por Jodie Foster eh, interpreta unha reputada psiquiatra que decide investigar a morte dos do seus pacientes a podemos ver en Berín xunto con unha animación sueca dun neno por a chegada dun novo irmán Super Charlie e en Leiro ainda están en obras e en Sinzo de Limia pues, continuan a programación de rondallas de Daniel Sánchez arévalo e a innovación de La Asistenta un filme do que xa falá de Paul Frey que conta a historia da lusosa mansión dos Winchester que non é de fiar e sin el o vai a padecer Isa, para a próxima semana o Cineclube Padre Feijó retoma a programación e este próximo lunes ás oito e media Estrani Riu de Jome Clark Mussar Mamá Tu te recordas do teu primeiro humor? Si sí. Vais en aquest mateix viatge Papá, mamá Pues, unha exoberante película centrada no universo de adolescencia Onde Didac que viaxa en bicicleta polo Danubio Ca súa familia Entre días calurosos Un encontro inesperado cambia a, o rumbo da viaxe. Algo que ademais é medio biográfico do director Porque tamén se marcou na súa adolescencia Precisamente de viase en bicicleta po, por centro Europa E iso podemos ver o Luns O Mércores ás 6 e ás nove pues, Unha das sensacións da tempada o último filme de Joaquín Trier, valor sentimental. ¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras. No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. As irmáns Nora e Amnés reencontrase co seu distanciado pai, o carismático Gustav, un antigo director de renome que lle ofrece a súa filla Nora a actriz de teatro un papel na súa próxima película. Nora receitou e pronto descubre que lle deu o seu papel a unha nova actriz que é estrela de Hollywood. De súpeto as dúas irmáns deben sortear a súa complicada relación co seu pai e lidiar cunha nova estrela estadounidense. un, un unha René Reisbe que, como que dice a atriz fetiche de Joaquín Trier, que enamora neste especie de drama bermanian sobre as relacións paterno que recibiu o premio do Gran Surado en Cannes e en Locarno e que podemos ver o próximo Mércores en dúas sesións, ás seis e ás nove. E marchamos co que programa o Cineclube Gorucho Marzo, o próximo Mércores ás 5 e ás oito no Teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras ou un Falin de Laura Carreira, un fermosísimo moi apasionante filme do que xa falábamos a semana pasada a historia de Aurora unha muller portuguesa inmigrante que traballa nun gran almacén de Escocia de Amazon. Recibiu en San Sebastián a Cuncha de Prata mellor dirección e desde logo recomendamos vivamente On Falling, con ela marchamos Hola, que tal? Hola, vale Es una entrevista, pero también es una forma de conocerla un poco. Me llamo Aurora. ¿Eh? Preparo pedidos en un almacén. Soy piquer. Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad que la hizo el tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente, sí.